Välkommen, en ny podd Yes Ny och ny samma, Senaste Samma gamla, ja. gammal eh, Vi ska se vad vi har för avsnitt Den här gången nu Bara för att eh... Jag tror att det är 256 Ja, det kan nog stämma Det kan nog vara något sånt Bro, Vi pratar om Sista på, på, på, på, på, på spåret här Då. Eh, äpplet känns från från eh, hamburgaden också de var med och han råsade inte riktigt marknaden nej faktiskt nej men det är det är, det svårt. är väldigt, väldigt svårt. svårt det är väldigt väldigt svårt väldigt svårt det står alltså att dålig pick alltså att de valde de där två tycker jag och jag tycker inte hon, hon ingen av dem var ju riktigt hon bra hon var musikjournalist sport då. sport ja och det var fel jag men flera som inte okundet nej som, tyckte, som var sportgrejer ja och han tyckte, också liksom Bort. Ja, men hon som är varsågod. Ja, liksom, ja. Hon kunde det här. Man stod på eh, på en surfbräda paddlad. Ja. Kunde visar. du det? Nej, jag kunde inte. Åsa den det. Nej, jag kunde inte. Men liksom, ja. Ja, hopp. Ja. När ska vi gå in på allvarliga ämnen? Vi, vi, får, vi får ägna något av oss till klimatförändringen. Ja. Får ta, kan du mycket med det? Vi får ta... Ja, vi får... Mm. Så vi är med i ja, klimatförändringar ja, snett. om det i alla fall. <laughs> bula, ja. Vad tyckte du? B U L Som Ja, ja. ja skulle du säga en siffra? Fem. En, två, tre, fyra. En, två, tre, fyra. Fem. Oh. En, två, tre, fyra. W. W. V. V. Vi får se. Vi hörs. Piece of cake. Köp set, köp set, köp set, köp. Så två två kuper i bil... alla. Som vi kallar påbygging upp i den jobbet. Jobbet med mig. Här, chips set, säljer köp man har, har två nallar. Hörs på nallen. Hörde du W? Ja, det var väl inte så svårt. Nej. Vill du börja? Jag kan börja. Jag börjar på plats med uh, Wings. Jaha, den gamla pompgruppen. Eller, nej, det är det inte. Här, det var ju Paul McCartners solo, eller solo, det var ju hans efter Beatles-solen och Med Wings. Ja, sen startade han Wings, för han hängde ju någon soloplatta direkt efter Beatles. Wings pågick väl ett tag som han hade tillsammans med sin fru. Linda. Var det inte Paul McCartney and Wings? Nej, Nej det hette väl det, tror jag. Det okay. kunde hette bara Wings. Kanske någon gång hette det. Mm. Ett, ett tips. Eller tips, om, nu, om man inte har lyssnat på dem så som lyssna på både min och Thor glavens favorit. London Town från 78. Aha, Bra prata. Brorsan hade ju Red Rose Speedway. Eller var det Paul McCartney solo? Det, det var honom solo. Ja. Okej. Okay. London Town säger mm. okej, okay. jag fortsätter på musikspor. nej just det, ja, mm, då tar vi det hiphop-kollektivet från Kalifornien tror jag, Wu-Tang oh. Vad har vi på Wu-Tang <laughs> Jag har ingenting, precis om namnet Du känner igen det alla Ja, jo Jag undrar om det inte var några kända, <laughs> de typ Dr. Dre eller, kan det stämma? Dr. Dre? det. Nej, jag vet inte. Nej, det var min tio i alla fall. Nummer nio. Gå Disney mm. Vad har du favorit där då? Ja, det är långben. Goff. Ja. <laughs> Så fort jag börjar tänka med den mattan, då kommer jag gärna långbenen. <laughs> Efter fort man sitter på jobbet, och sitter med ett möte och, eller något uttryckssamtal med föräldrar, då dyker jag gärna långbenen. <laughs> Det är det bästa. Ja. Det är bästa när elever sagt något. Ja. Du kan ju dra Kanske dragits för det. Ja, jag tror det har dragits för ja. Ja, men Då är en, en kille, när han, när han sa att... Han kan det är, tre, han, är två, han sa att... Ja, men när, han är så svårt att gå till trea. Så när han sitter och ska räkna mattor, och bara dyker jag upp i huvudet. Ja, det är mm, Jag, nio. 9. Nio. nio. Uh, vi går tillbaka till uh, 74 samma dag som Björn Schiffs, och Feeling gick upp på ett av Billboard-listan så vann ju Abba med Waterloo i Brighton. Ja, okay. Waterloo, bra det var tema dessutom. Ja, bra ja. låt. Det är ja. Tema, ja. ja -tema, 44. 44. D. Uh -huh. tema W. Tema W. Wow. <laughs> det sa det mig på, på oh. det sa vi på, på den här eh, svenska pop just att det var väl där det började med det här svenska pop under, just det, datumet. Ja, just det, ja. Ja, just det, då, precis. Samma dag, det är ganska otroligt. Vilket låt var det hade, 73? Han i Ringring. Ringringor. Den tycker jag är bättre, tror jag. Men de kom ju tre de vann ju inte då. Nej, men... Den var väl 54? Ja. Det, det stämmer säkert. Okej. Okay. Ringring -ring hade ju Beagle Maja som som eh, planerade att planerar göra en cover på Ringring -ring, Beagle och mm. Maj, tror jag. Tror jag Kan Beagle och Jeremiah återuppstå men tror jag. det vet man aldrig. Nej men de har ju aldrig dött. De har aldrig nu. Ah, okay. vi, vi gjorde en en avallåt. Vi hade två framträdanden. Och vi hade ju eh, på två djurfester tror jag. Jag, var, jag har sett det ja. Roger körde någon så här han, melodica. melodica, just bla bas Jo, ja, det var det första året ja. Andra gången, då körde vi Då körde vi uh, Jordenkarp på Abbas Det var lite små, smålurigt val On and on and on Jaha, jag visste Vad var det? körde ni med för låtar? Hemmajorda ja, vi, vi, hade ju, vi hade ju några egna låtar uh, viola, hade vi en. Flod i så Spanien det var bara fängde också eller ja, så och det var men väldigt mörk röst mm. och den gamla jag vet inte den som det uttalar så mm. men det, det tog sig bara från en, en uppdragsbok flod jag så spanen mm. upprinn upprinner vid Tayos källor. Ut, utmynna i vid Medelhavet vid Valencia mm. och i tre trea så smos syn till rad kom in också mm. och längre är på samma sida som en bild på en guldhare mm. och beskrev någonting att att den i att den hade glans i päls. Mm. Så sista raden var. Tredje raden var. Utmynnar vi. Nej, utmynnar vi. Medelhavet i Valencia. Och guld har med sin gulaktiga päls. <laughs> och så sjöng med en fågel. Har du inspelning av det? Jo, jag ska ha, har, det har jag nog inspelat tror jag. Då måste du väl spela upp det. Tror att, att jag har den på kassetten. Beagle in Jeremiah. Okay. <laughs> Kanske ett av Öviks mest underskattade man. Kanske inte Ja, he hemliga vann. Årt då. Åtta. Winson. Wilson? Nej, Wilson. Wilson. Säg någonting. Säg inte det Det var väl äh, Domus... Jaha, nej. Kalsonger. Det var deras egna märke på 70-talet. Wilson kalsonger <laughs> Okej. Okay. Ja, Förträckt mm. hade säng. och det var ju i från på det ett par mm. okay. ja och min åtta. Då går jag på lite övriga anknutning vidmarks mm. vet vi gärna av er nåväl vidmarks var det borta vi i gullängen? ja var en stor ja kändes stor på den tiden det finns det inte längre men innan finnas ja mm. men nu är det väl nu är det jätteköer tydligen säger man på Jaså. ja skit popp som står köja innan det öppnar from poppjes Jesus Jesus Jesus ja nummer sju en som du brukar nämna från 74 Willy van der Kerkhof mm. oh, ena... är det han du brukar eller ja, av bröderna Willy var den äldre var han som sköt hårt eller båda kanske båda sköt mm. hårt Willy van Jag tror att jag, jag, um, det var inte så länge Sen vi pratade om det att det var René van der Eller var det? Ja. Aj, nu vet jag inte Vem är, vem är björn och vem är björn Vem är björn Vem är, vem, är. <laughs> ja. vem som sköter det kanon och skottet 28 Willy René, då tänker jag på den där eh, Han i Allå, allå Allå, allå <laughs> Ämliga mm. Min 20. Vasa Vasa knäckebröd Jasså inte Gustav, det. Är inte Gustav. det. enkel V tror jag. Men Vasa de de har väl knäckbre, de har med med, med W. Va? Ja, det kan vi kolla. Vad har du för favoriter? Nä kan det. Havre. Havre. Mm. Ja, det är inte det Ja. Nej, jag har väl käkat och det är väl bas också, också. delikatess sesam. Ja. Ja, men farlig har vi käkat genom hela livet. Ja, men det är nog Det är bra så va? Det vet jag inte. Är det det, det måste är, farlig, är inte det ett farligt eget märke? Ja, så. ja men jag, jag har i alla fall. Eh, nu måste vi, kanske inte så poddvänligt, men jag, jag måste bara göra en snabb googling här. Eh, farlig rågrut. Jag tror inte det är Vasa. Jo då. Vad som det? Ja, det är, eftersom allt med hårbröd är nästan ja. Om ja, inte är är är ja, men Det är väl ett farlig eller... Nu på slutet har vi mycket delikatessknäck heter det va? Ja. Uh -huh. men nästan som veteknäck. Fast det är med, med... Någon frön på. Okej, uh -huh. uh -huh. Måste bara visa att spela i World of Warcraft, mamma. Vad hon la nu. Vad då hon la? Hon, skrev, hon la ordet joint för 72 poäng. Nej, <laughs> du hon. att hon skulle lägga en joint. Att, nej, men min mamma ska inte känna till uttrycket. Nej. Där det. Nej, ja, för, att, för att hon har jobbat som lärare. Hon, hon kan mm. snacka i kittlökar. Eh, jag ja, Sjuan Ska jag gå på sexan eller, eller Du har inte tagit en sjuan ja. Jo jag tog sjuan Så jag mm. ska ta sexan också då. Mm. Way Out West Den gamla festivalen Från 2007 Som började Och Men det finns en, en låt en... med Är det Big Star Det vet jag inte Jo jag tror det är. Men det är, det är väl ungefär oh, yeah. som, som Pixels med d -Vaser. Ja Way out Men Jag kan ju inte alltså, är det, jag, uh, ja, men det är en Det Göteborg, i Göteborg, det är Göteborg ja. I det här uh, Slottsskogen Slotts, slott, slott slott Slottsskogen ja. slott va? ja. var, var det där du fick Att det var så jobbigt att, att stå oh, Ja, jag hade skit under ryggen ja. Ja, som, som alltid där. Men det var en ganska bra festival om man, om man gillar det. Nu är bara det. Ska man gå till fetskekörka? Ja, Sålde de Säljde no någon där på festivalen. Ja. Oh. Nu det en Oj, Opsan. Mm -hmm. Ja. Vad är din sexa? Ja. Ska jag ta sexan då? 65. Sex Vad säger du? Ja, sexan. Eh, gruppen The Windbreakers. Oh. Ja. Det säger inte dig någonting ah. Nej, inte. Windbreaker, det är en sån här jacka det det. Säkert någon segelfartyg Eller någon segelbåt kan jag tänka mig. Mm. Det är en bra 80-90-talet gjorde den här också Windbreakers, lyssna på Spotify Mm Ska jag gå in på femman? Ja oh. eh, Wikipedia Okej, okay. ja oh. Det har ju blivit som ett uppslagsverk det är... mm. Men det är passar dig. Det är ju inte bara sant Nej, det gör ja, Precis, jag tänkte säga till dig. Jag försökte ju få in det här på Wikipedia med Snuggpoppen. Jag Jo, ja. Att det startades ja, men där. Ja. Det gick inte. Nej, jag vet, jag vet inte hur man. Jag fick inte till Snuggpoppen. Ja. Ja. Ja. Då, då är Snuggpoppen född i, i just vid Mörsenfloden. Vi, ja. Och det var 2010 eller 11, 11 kanske var. Ja. Snöpoppen. Ja. Ja, okay. Det var den dog ut, den snöpoppen. Det är det som mycket mer. Nej. Mm. Tyvärr. Men den är kanske inte död heller. Den kanske. Det är som Big Ben. Allt är fortfarande bara. Ja. ja. Du. Bara. Japp, du. Ja, det är du. Ja. Jag tog tagit ja, och fem. Sex Okej. Okay. Mm. Då, då är det. Då går vi till tillbaka till gamla tider. Du tog Winslow. Jag tog Wrangler Det var jeansmärket Det var inte de Det var lite skrivstil På en liten läderlatt. Ja. Men det var inte de som hade, hade Silverdollar de, de hette det kanske Man fick med som en, som en, en Nyckelring typ Och så var det som en silverdollarsmängd ja. ja, Det var ett Det Där tror jag var, så tog lite så här Lapp så här. men det var inte sytt ja. det var inte sytt ett W på. Eller var, nej men det var en liten läderlaps som här. Som mm. såg stod ett stort Wrangler. Det var lite innetag på kyrkstskolan. Schötertaget. Nå så. Nej ja. mm. ja, jag, jag, jag vet inte. Vad vad hade man. du finns? Ja, jag tror inte inte. om mellanstadiet man ingen aning Nej men nej, mellanstadiet tror jag. Men... Eller om då? Ja det stod. Kanske. Nej man brus inte som så märken mest nu man är inne på märken och grejer Okej, nummer fyra Waterboys Har du sett dem? Ja Då det det så? vi såg med Björn Borg Ja just det, du är du Björn som är där Jag, Hedis, Näslund och Bagger Det är Björn Borg som är en backstockar <laughs> ja. ja, det var ganska bra det var Enda gången jag har sett dem faktiskt Bra ljud jag måste tänka, nej jag såg då. och Men hade ju varit kul att sett dem runt 86 någon gång så ja, 86 87. Ja. Efter de där tre första plattorna Ja Efter gjort. DCCC hade det mm. varit Ja det var perfekt Ingmar Johansson rankade rum som världens bästa grupp Jo ja, men, ja, men det fick jag höra det fick, När jag flyttade ner Och en sex så köpte jag väl Well, ja. Och det var väl också för Roger hade fått tipset från Ingmar Johansson ja. att, han, att han var så en musikgur. Ingmar Johansson? Ja. Ja. ja, men han han var ju jag spelade ju basket med ja, han. där, så jag kände jag honom lite grann och så visste jag att han hade mycket plattor och så här mm. och så började jag snacka musik Men då spelade han ju in ett blandband åt mig då var första gången jag hörde Smiths Sisters of Mercy det var Bauhaus Och så var det, oh, så var det ganska mycket Joy Division mm -hmm. För att hade jag inte hört riktigt Nej. heller Så han hade spelat in och Det var jävligt mycket bra där Det var bara, bara klassiker ja. Och var mer ja, fast, ja, du, Jag kommer inte ihåg grupperna Men det var mycket där som var Var det bättre än de här tio plattorna Du fick låna avbagger i gymnasiet Ja det var Yoga Yoga, ja Ja, det där var det var liksom musikalist. det var ju inte så lätt att ha ta tagit skivor Nej. och sånt där. och han jag kommer ihåg att det var, kändes lite exklusivt och så. Här. och så han var ju så var inne på det liksom, och så kanske parallellt att kom jag kommer inte ihåg Nivar eller Roger, jag kände inte Roger som en eller jag vi vi om? Kanske en 82 da. 80 ja, precis början av baset tror jag 83, då åkte jag till London och köpte det. År ja, 03 kanske det var det. Då. då köpte jag när köpte jag plattorna med Joy Division och det ja, måste det vara. Ja, då, då, då mm. jag in. Ja. Men de, de hade ju hållit på länge i Joy Division. var ingenting. Nej, men... det skulle vara kul jag... att veta hade de, alltså, hade de typ Joy Division på på Östra Ja, ni ja. kunde man aldrig haft. Ja, precis. Det var ju just det. Det var ju svårt att få tag på jo, här men, plattorna. Jo men det, det fanns ju inte. Det var väl bara import. Ja. och det tog sig aldrig in, in på på Östman ska jag tänka mig Nej. Och knappast eller på PRP mm. mm. Vilken nummer var det? Fyra. fyra Då tar jag nummer fyra Har du sagt fem? Femman sa ja, jag det var. Såg, eller var Wikipedia Fyran <kör> Var ju det eh, Ett citat ifrån The Office Då Toby Ska sluta What the fuck? Nej, och och Tobi ska sluta. Och så Michael Scott, chefen, han, han hatar den här Tobi. Mm. Och så ska jag ha, vad heter det, ett avslutsamtal med honom? Det är då han ger en bland annat en, present en, en sten i som sackon Och samtidigt så är ju en kvinna där som ska ta över Tobis arbetsroll. Hon vill, hon vill vara med på mötet och Michael Scott gillar den här kvinnan så han kan ju liksom smita göra bort så. Mm. Och första frågan, då har ju skrivit en lapp, Michael Scott, han skulle fråga liksom, Toby vi Första det var ju, who, who do you think you are? <laughs> och, och då läser han fram, ja men, who do, who do, ja, inte liksom, mm. men, men med helvetet tror du att du är? Ja. Utan, men tror du att du är? Ja, Så, toby. Okay. Hur du tänker jag? Ja. Eh, vi, ja, ska, vi... ska vi ta en liten, en, liten kaffebreker? Jo, det finns med. Perfekt. Topp tre måste man alltid vara ja, lite ja, ja, separat. Ja, ja. Så att vad heter det? Så att, eh, så att säga. Nej, men på, på, på lyssnarna kan gå ut och göra kaffe. Nä, sätta på ja. kaffe. Vi tar lite pass. Ja, topp 3 skulle du börja. Ja. Då tar vi. Winnipeg Jets. Winnipeg Jets. Mm. Kommer du ihåg då? ja jävlar. De finns fortfarande. Men det här är lite. Det fanns ju Winnipeg Jets. Så lade de ner det laget. Så flyttar de ju till USA. Det Phoenix Coyotes mm -hmm. Men de låg och en här, va? Ja, men det, det gjorde Winnipeg Jets på slutet också. Okay. Så de slog ihop lina. ja. ja. Mm. Så fanns de där. Och sen så flyttade de till Phoenix Coyotes. Sen skulle de göra ett nytt lag i Winnipeg. Då blev det Winnipeg Jets. Så egentligen mm. gamla Winnipeg Jets. Det, det är ju där i Phoenix. Mm. Och det är där Tomas tröja, hänger. Okay. Lite kuriosa. Men man upptäckte dem. Det var ju kom var det tidningen Hucken. Det var som Buster. Fast en hockeytidning. Ah. Rävligt dålig Men det var liksom bara hockeyserier Och då var det ju om de var, då var Då stod det mycket om Ulf Lillpröjsar Nilsson och eh, Helberg. Anders Helberg vi spelade ju med Bobby Hull Ja men vi vet, vet att de var i rik. En gång Winnipeg Jets? Nej men alltså den kedjan Ja uh -huh. de, de, Nej men de var Och det var via Anders Helberg För de var de, de var, det finns något kort som den här klasskompisen Glens Unke, Sudan. Men mm. då var mellanstadiet. Då står ett gäng där på, på Vallhalla. Och så här är det ju med Bobby Hall, Anders Hedberg och Lillpröjsan. Mm. För då de var ju där och nu åker de i, i på Vallhalla. Ja via Anders Hedberg då. Mm. Det är jävligt bara En grej som man kommer ihåg från den timmen pucken. Jag undrar om jag inte sagt en förut också. Led man in sända och så skulle Lil svara. Och då sa svara. Varför, varför är det så få kanadensare som har. Varför har de ingen hjälm på det och Varför har ni svenskar Och skrev Lille Preussan. Ja, kanadensarna säger. Varför ska man ha plast på roten? Man fryser ju inte om håret. Men vi svenskar förstår ju att det finns lite innanför roten också. <laughs> <laughs> och då har han pratat också. Ja, men jag kanske känner till eh, vad heter Apucken? Men jag, vet, jag kommer ihåg det fanns, ja, men det fanns ju busser. Ja. Och så fanns ju en fotbollstidning som heter Fotboll. Serietecknad också. Ja, och ja. där stod ju lite och så var det, det var ju snyggare illustrerat och så var det alltid något lag på baksidan. Fotboll. Mm. Okay. Ja, yep. eh, min trea är avsnittet i Walter Towers Waldorf Salad Okej, okay, det kommer jag inte ihåg. En amerikan kommer dit och så vill de ju ha eh, jag menar de vill beställa mat de har eh, reser långt Nej nah, men gå går bra om du får något smör att den där, gåsar kocken har slutat och han blir för, förbannad och trycker ner eh, är... Nej, han trycker ner vad heter han? Basset John Cleese och så, man menar att kocken, är inte du man för det här? Liksom, är inte du som sköter det här? Liksom. Mm. Nu kan han jobba, ja, jag ska se han kan göra. Men han är en väg och så ska han göra Old så alla Han vet ju inte vad allt alls är en Old <laughs> ja, väldigt bra. Ja. Andra plats. det ska ut andra. Oh, okay. Num nummer två. Vinebröd. Åh, oh, oh, god. Det är framförallt för... Dels är det ganska gott. Och sen är det ju också för kallesändare. Ut och köpa vinbröd. Du vill inte ut och köpa det, det kan det bli med Wienerbrö i Köpenhamn. Ja. Med choklad. Först, men kanske också kan bli en sån här treenighet. <laughs> Nej just det, i Köpenhamn. Jag är ja, Köpenhamn. Ja, Absolut, det är inte omöjligt. Jag tänker på, på, du vet att din första plats, vinaren går inte det stort med det det vet mm. Andra plats. Winston Churchill. Mm. Fantastisk. Eh, ja, fantastisk människa. Som man har sett både genom The Crown och eh, filmer om ja. Churchill. Och, och även var det eh, Dunkirk var han inblandad. Den han inte har jag sett. Var det bra? Ja, hon, jag tror att han var inblandad i den här filmen också. Mm. Här Churchill på. Ja. Nummer ett döm Valle. Åh. Oh. Jag, jag tänkte med, alltså, med Stavar han, han med V eller med du, W? Du, du, du, du, Wallström. Ja. inte som ville Valle Victor. Nej. Ja, och jag hade jag måste säga, jag hade faktiskt tänkt länge in Valström. Ja, Valström. <skratt> men jag ursäktar, nej, jag tänkte mig lite allvarligt tänkte jag. Nej, men det självklart. är självklart. självklart ska Valström är kung på mycket. Jo, men han är ju som han är väl lite som med, med och kommer med en massa eh, <laughs> bevingade, uttryck, bevingade ja. uttryck. Ja, absolut. Jag om jag är sådär full, eller om jag är sådär om, om tio år, skjut med och ja. vad håller vi på med och etc, etc, etc. Ja, en rosigt spruckigt krus är ändå en ros, kan säga. Jag tar de snorter från fröning. Ja, och det är väl den enda som jag känner som inte ryser av uttrycket äh, drivrutin. Han går igång. Det, det, är lite grann, lite grann det är nästan lite grann som på man Kiringmaner som ska säga 2 Ja, drivrutin. Det är nästan lite grann som säger drivrutin. siffror. 21, 8. Ja, men det är lite grann där drivrutin. Så skulle han kunna gå igång lite George. Etta. Och det har ju... Det börjar med vall som jag har. Men, eh... Wallenberg. ja yes. <laughs> Inte det här finansfamiljen. Nej, Wallenbergare. Oh. Tycker du gott? Fantastiskt oh. gott. Jag vet... mm. Vad är det för speciellt med det? Kalvkött? Då? Kalvkött är det. Oh. Och man har väl mycket grädde i det också. Jag vet att Edwin, när han gick ut nian så skulle de ha någon prov på hemskapskapen och bjuda på någonting. Oh. Och han gjorde det hemma. Han gjorde ett tre gånger tror han gjorde för han, ville få, han, är, han älskar ju att laga mat. det gick ju jätteseriöst. Ett, två gånger. Så vi åt ju Vallenberg hemma två gånger som han gjorde Det liksom. var mm. jättegott. För ska träna på det innan. Nu. Ja, precis. Vallenberg eh, ska ju det på vid tillfälle. Och så är det potatis och linssoppa nu. Och sås. Ja, jo men det är väl så. Den klassiker. Vallenberg <gåll> är fantastiskt gott. Mm. Ja, nej jag, jag ska rusa ja, ja. det. men, men eh... Vi Mycket bra avsnitt Som vanligt bra. Kanske den bästa Kanske bästa det här året Ja, ja, ja det Yes, hejdå Hej